el gerir en torn de la història. Per tal de reforçar-se en profit propi, l'oloierquia dominant manipula sistemàticament qualsevol interpretació dels fets, mitificant-los o esveït-los segons li convingui. És una fina estratègia per embadalir i aplegar-los al redor llour, per engreixar i nodrir d'aquesta la gran majoria que folla, i conforme de ciutadans correctes, segons patrons assenyats, a l'entorn del poder constituït, fent pinya. L'anomalia és reforçada per lletja i no convenient. Ai, significa trastorn, perill. Cal silenciar-la i fer-la inexistent. La seva sola realitat qüestiona les coses i cava ret, això no es pot permetre. La història, aquesta història que ens ensenyen els llibres, és com un confortable gronxador que plàcidament en recrea i entreté mitjendormiscats amb l'encanteller dels falsos orgulls de castes i nissagues de sagues i anècdodes a fi de despistar-nos del profit i la lliçó que si ho volguéssim em podien extreure la crítica de l'actuació és escamotejada per norma i així tot resulta un aberrant monobloc del triomfalisme astut els pobres amb les seves cuites, raon en els escarafalls despoderosos a la miserable categoria de beneits i toixos, desqualificats i sense lluns per opinar o tal vegada decidir. La veritat és censurada i desgiversada a conveniència del guanyador de batalles, el qual resulta que només és això, la bèstia bruta, el fort. El poble és grapejat barroerament i sense contemplacions amb el ser de la voluntat dels grans i del senyor. La història, aquesta història, que et contaran els farsans, són les fanfàries i les uniflames de la tirania, i, llis i pla, el silenci dels vessalls i les pors, totes les pors del món. I jo em demano per fi l'autèntica versió que necessito. Vull la vera història de l'home, que no és la divertida faula de Reis i la Cais, ni de la... polítics i proms. I més que els canvis d'altreçat de, de les fronteres sobre el paper dels mapes, m'interessa la taxació de les circumstàncies que ho forniren i estudiar les mentalitats i els valors propis de cada època, deslliurat de modes passatgeres i de prejudicis personals, en gala d'aproximació per a comprendre i entendre cada cicle històric fins que aquest present que no m'agrada. No vull entretenir-me en el culte de cap personalitat previdencial ni en l'anàlisis de cap miraculós model salvador, i aquí una cosa és clara. El transcurre del temps no obre ni tan parèntesis a les gambes del seu pas. Vull saber de les contradiccions i les miseries restrictives que, pensarosament, gelonen al llarg camí dels que no han tingut ni tindrem mai nom propi. Car sé que aquesta bastardia és la severociedat per molt que els altres els difulttin el protagonisme. Els interessos creats se n’han anat superposant, i ara no hi ha ni Déu com mogui, ni llum que il·lumini. L'home gregari, d'avui dia, borr rec i maell com sempre, recorda el suport estrilitzant dels programes televisius, miserable recurs per a saturar la sensualitat i afluuxar aquesta sobrecàrrega de violència continguda que se'ns acumula els genitals són l'agressió contínua a que estem sommesos a casa, al treball, al carrer arreu on malvivim, paris de la terra definitivament Atordits per la cantarella repetida d'eslògans i missatges publicitaris participem amb entusiasme de l'embrotit ritual col·lectiu en els estadis d'espectacle i animem amb histèria a l'equip esportiu preferit com abans la plebs ho feu a Roma Checs davant la irremiable impotència de la nostra pobla i destrempada sexualitat. Desasmats en la sonolència dels predissos artificials, dels opiaces i drogues de disseny, de tants calmants i excitants que prenem per entornar-nos. A ment de l'acceptació i la resignació predicades per les religions i els psicòlegs de ciutat. Se'n fa difícil, sí. Quina ensensatesa el deixeu passar i deixeu fer del liberalisme la democràcia. Quina falsa esperança creure en un alçament de les tenebres, si nosaltres els protagonistes no ens arremenguem decidits a treurem conclusions i parlem amb veu pròpia, si no desenterrem l'orgull per tot sota l'alluvió somall de segles i segles de motisme i ignorància. Somi, hi Cal reescriure la història i ser conscients del que ha passat, el que passa i el que passarà, si no prenem cartes en l'assumpte. El saber ens farà lliures. Ramon